السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسلنا وعلى أهلي وسهل جعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي ألولا ندنضا ربنا سبحانك لا علمان إلا ما علمتنا إنك الحكيم اللهم إنا نسأل ترضاك فردس الأعلى من الجنة wa ana auzu bika min sakhatika min an-nar Alhamdulillah Pada pagi ini kita bertemu lagi dalam menyambung pelajaran kita tentang mad mad yang dahulunya kita sudah selesai uh, memperbincangkan tentang mad yang sebabnya sukun ialah mad lazim dengan macam-macamnya yang sukunnya adalah asli bukan bukan kita yang mematikan atau memberi sukun itu tapi adalah asli terbagi kepada mad lazim kalimi kalimi mustaqal dan kalimi mukhaffaf kemudian kita masuk kepada mad lazim harfi ya harfi juz'at terbaji kepada 2 harfi musaqqal dengan harfi mukhaffaf dan kemudian kita masuk kepada mad yang kedua yang sebab sukun ialah mad arid lisukun dan mad lain arid lisukun sekarang kita masuk kepada mad farai yang penyebabnya adalah hamzah kita sudah ketahui bahwa penyebab mad far'i itu dua, satu sukun, yang kedua adalah hamzah. Sekarang kita akan melihat kepada hamzah. Hamzah adalah salah satu daripada huruf kalau hamzah ini dia berada selepas huruf mad, dia akan menyebabkan kalimah itu mempunyai mad yang panjang. Jadi dalam berkumpulnya bersatunya huruf mad, ta, madya atau ya madya atau alif madya ada hamzah sesudahnya maka disal itu adalah ada mad ini nama kat mad far'i tetapi kita akan melihat juga di sini ya hamzah penyebabnya itu kita melihat terbagi juga macam daripada mad itu kalau seandainya hamzah itu bersatu dengan huruf mat dalam satu kalimat tidak bisa dipisahkan hamzah dari huruf mat itu kalau dipisahkan akan berbeda artinya atau tidak ada arti kalimat itu jadinya maka mat itu dimakan mat mutasil sebagai contoh idha ja anasrullahi wal fath jaa sudah alif jaa a ada harfu hamzah jadi hamzah ini adalah penyebab dari suara kita dipanjangkan tetapi dia di dalam satu kalimat muttasil dalam satu kalimat berkumpul hamzah dengan hamz Dengan huruf mat itu bersatu Sesudah huruf mat langsung ada hamzah Dalam satu kalimat Makanya itu dinamakan muttasil Jadi kita boleh menamakan mat muttasil itu Liittasal harful mat wa hamzah Di kalimatun wahida Atau kita boleh mengatakan Ittasal as syart dengan sabab Ittasal syart wa sabab syaratnya ialah huruf mad sebabnya ialah hamzah dan tidak mungkin kita memisahkannya hukum dari mad muttasil ini hukumnya adalah wajib wujub mad dhihi اكثر من ثلاثه حركات عند جميع القراء artinya wajib kita memanjangkannya di saat itu lebih daripada 3 harakat bagi seluruh qira dengan baca bacaan bacaan Al-Quran. Tidak ada perbedaan, tidak ada pertikaian pendapat. Jadi ini artinya wujub itu. Wujub maddhi. Kalau dia di pertengahan kalimat untuk Hafs yang kita baca seperti al-malaa'ikah kita akan bacanya 4 harakat atau 5 harakat. Al-malaa'ikah Jadi kita bunyikan al malaika atau 5 harakat al malaika kalau dia di pertengahan kalimat. 4 dengan 5 itu melihat sebelum ini kalimat-kalimat yang kita baca. Kalau kita memulainya dengan bacanya 4 harakat untuk seluruh mat muttasil nanti kita akan baca 4 harakat dalam bacaan kita pada saat itu. Tapi kalau kita membacanya 5 harakat untuk seluruh bacaan kita sampai kita siap pada bacaan itu kita akan bacanya adalah 5 harakat jadi itu yang dinamakan mad muttasil hukum wajib dia ada di akhir kalimat hamzah itu seperti jaa suu si a ba dengan dia dengan huruf mad ya si a hmm. atau suu tau jaa untuk berhenti kalau mat ini mutatarifan ta sama ah kita boleh membacanya tempat harakat atau enam harakat jika ada untuk mat arid sukun yang dibaca 5 harakat jadi kita membacanya kalonda 4 kalonda 6 enggak, empat, enggak boleh seperti mata ardi sukun 2 4 atau 6 enggak boleh jadi di sini kita membacanya kasrnya 4 harakat tawassutnya 5 harakat isbaqnya 6 harakat tapi untuk waquf tidak ada tawassut yang 5 jadi kita membacanya 4 atau 6 harakat itulah dinamakan mat muttasil hukum wajib Dari empat Sampai lima harakat Dan dia Tidak ada pembagiannya Sudah dihokumnya wajib Sudah, tidak ada Iman saja nanti untuk berhenti dia asli kelima tentang wukuf Ada nanti uh, Perbedaan-perbedaannya Nanti kalau kita sudah sampaikan Mau untuk wukuf, kita akan pelajari juga Itulah yang pertama Mad Yang sebabnya Hamzah Adalah mad mutasir Yang kedua mad yang sebabnya hamzah juga ialah mad al-munfasil mad al-munfasil apa artinya mad al-munfasil artinya munfasil ini adalah berpisah infisal al-syart an as-sabab berpisahnya harful mad dari sebabnya hamzah jadi, boleh juga diartikan makna daripada memfasil itu harful mat di akhir kalimat yang pertama dan hamzah di awal kalimat yang kedua jadi, dia terjadi mat memfasil ini antara dua kalimat tidak ada satu kalimat seperti mat matasir mat, harus dua kalimat itulah yang memfasil terpisah syaratnya syarat yang dia adalah huruf mad dari sebab telah hamzah di mana huruf mad di akhir kalimat yang pertama dan hamzah di awal kalimat yang kedua nah, contohnya di sini ialah u anfusakum taula Ya Adam di sini namanya mad munfasil qu huruf mad di sini fa wasakum hamzah di awal kalimat yang kedua ya huruf mad di alif kemudian ayyuha hamzah di awal kalimat yang kedua ha tulai ini adalah juga mat munfasil. Tetapi mat munfasil ini terbagi kepada dua macamnya. Ada dinamakan infisal hakiki di mana terpisah dalam tulisan huruf mad yang di akhir kalimat yang pertama dari Hamzah yang berada di kalimat yang kedua terpisah seperti qu Ku, Ku ini waw. di akhir kalimat yang pertama anfusakum hamzah di awal kalimat yang kedua jadi dalam tulisan dia terpisah di dalam hukum dinamakan mat munfasil mat yang terpisah antara syat daripada sebabnya ini dinamakan mad infisal haqiqi binr benar dia terpisah dalam hukum dia terpisah dinamakan mad munfasil di dalam tulisan pun dia berpisah inna anzalna inna huruf mad hina di sini anzalna hamzah di awal kalimat yang kedua infisal haqiqi jadi kita mempelajari mengetahui mat infisal haqiqi ini harus kita ketahui untuk apa gunanya apakah bedanya dia dengan mat infisal hukmi yang kedua infisal hukmi Yang di mana infisal hukmi itu di dalam hukum dia infisal tetapi dalam tulisan dia bersatu Seperti ha, ula, ha dengan ula, ha, satu kalimat, ya, ayyuha, ya dengan alif, dengan hamzah, hasudahnya, satu kalimat, ya, ibrahim. Begitu juga, satu kalimat, tidak terpisah, dia ada dalam tulisan. Dalam tulisan, dia bersatu, sepertinya dia satu kalimat. Kalo orang tidak memperhatikan akan mengatakan i'mat ini adalah mat muttasil. Kalau tidak mengetahui dia akan mengatakan i'mat ini mat muttasil. Tetapi karena kita tahu arti dan makna, ya artinya huruf nida memanggil ya ayyuhā seluruh. Nah, jadi berpisah tahu kita ayyuhan nās, seluruh nas. Ya AYUHA Amanu AAMANU WAHI SELURAH ORANG YANG BAR IMAN ATAW IYA ADAMU WAHI ADAM YA IBRAHIM Ini semuanya Adelah mat munfasil infisal hukmi. Di mana artinya infisal hukmi iya la atasal الشart wassebab khatan fil khat dalam tulisan saja walakin infisal hukman dia dalam hukum adalah jamak mat munfasil tak inilah mat ya mat munfasil ya ayuha haula ha antum semuanya ini jadi faedahnya kita mempelajari ini ialah untuk mengetahui di dalam wakuf dalam berhenti kalau mat infisal haqiqi kala infisal haqiqi di dalam waqf kita boleh berhenti di kalimat yang pertama, seperti ku boleh kita berhenti, disebab yang lain, disebabkan misalnya lupa, atau disebabkan uh, kita mau batu, atau membersin segala macam, boleh kita berhenti ku inna anzalna qalu amanna jadi kita boleh mem misahkan antara dua kalimat ini tapi tidak boleh bermain-main kalau terpaksa boleh kita memisahkan tetapi mat infisan hukmi kita tidak boleh berhenti dia mula kita mulai di ayuhan boleh harus kita sambung ya ayyuhalladzina amanu harus kita satukan ya adamuskun anta wa zawjuka aljannah ya ibrahim harus dipanjangkan ya ibrahim nah, itulah faedahnya kita mempelajari mana yang mad infisar haqiqi Kalau kita mau berhenti di yang pertama boleh dan boleh kita menyambung di yang kedua. Mulai saja di yang kedua boleh, enggak ada salahnya tapi tidak harus ya kalau terpaksa. Tetapi bagi mat infisal hukum tidak boleh sama sekali. Kita pisahkan antara harf mat yang pertama ya dengan hamzah enggak boleh harus kita satukan. Dia membaca waqafat. Dan hukum kita masuk ke bagian hukumnya. Rukum daripada matm fasil adalah jaiz, jawaz, yujuz, kasrihi, wa tawassutih, wa isba'ih. Boleh kita membacanya 2 harakat, boleh kita membacanya 4 harakat, boleh kita membacanya 6. Bagi kita Hafs, kita membacanya dari 4 sampai 5 harakat. Kalau kita membaca di mula membaca kita membacanya adalah dipanjangkan 4 harakat ya kita untuk seluruh mat munfasil kita akan baca 4 harakat juga sampai habis bacaan kita pada saat itu kalau kita membacanya pada mula pembacaan mat munfasil ini adalah 5 harakat maka kita juga akan membacanya seluruh bacaan kita 5 harakat juga baik dia mat munfasil infisal hakiki yang kita boleh berhenti di akhir kalimat itu dengan mad tabi'i atau infisal hukumiy semuanya harus kita baca dengan 4 atau 5 harakat hukumnya jawaz ada orang yang bacanya 2 harakat ya adam u amfusakum inna anzalna qalu amanna Jadi, itulah tentang hukum membacanya yang ada yang dua, ada empat, ada enam. Tetapi kita hafz adalah kita bacanya antara dengan lima Harakat. Tentang, kalau bersatu, atau di dalam satu bacaan kita, dalam satu kalimat, ada dia, matmutasil, dan juga ada matmutasil, seperti kalimat, haulaa ha, ah jadi yang di haulaa haa u itu adalah mad munfasil kita akan membacanya 4 harakat tetapi ditentang mad muttasil haulaa mad muttasil ini kita boleh juga membaca 4 harakat seperti mad munfasil tetapi kita tidak boleh Eh, kita, kita boleh bukan tidak boleh kita boleh membacanya lebih daripada kita boleh baca lima harakat. Jadi kalau yang pertama itu adalah dhaif, mad munfasil ada dhaif hukum kalau dibindah, dibandingkan dengan mad muttasil. Jadi kalau mad munfasil yang taif dahulu pertama kita boleh menyamakan mad muttasil tadi dengan mad munfasil dan kemudian kita boleh meninggikan mad muttasil itu lebih dari mad munfasil itu kita istima mad den di kalimat wahida taqaddama dhaif al-qawi kita baca keduanya bersama atau ala an kita tinggikan dari yang pertama e, sebaliknya ada juga mad itu yang berkumpul di sana mad muttasil atau mad itu yang qawi dahulu kemudian baru yang baif di saat itu kita akan membaca yang kedua-duanya sama atau yang mad munfasil ini tidak boleh tinggi kalau kita sama-sama membaca empat ya empat saja tidak boleh kita baca mad munfasil ini ditinggikan pula seperti kita meninggikan uh, madat mata sil sebelum ini tak boleh jadi juga mengatakan kalau bersatu huruf mat itu uh, di dalam satu kalimat yaitu qadammul qawi 'an adh-dha'if kita baca keduanya sama atau nazal 'annu ya turun dari banyak seperti juga dalam surah An nuh ada ayat mengatakan falam yaziduhum du'a illā firārā kalau kita membaca semuanya empat duā illā hmm. jadi sama, sama empat kalau kita bacanya semua-semuanya 5 boleh duā illā kita baca 5 tetapi tidak boleh kita membaca mad muttasil ini 4 harakat kemudian kita baca mad munfasil yang di akhir 5 harakat tidak boleh harus mad munfasil yang lemah ini yang thaif ini azraf daripada muttasil nzelan turun jadi kalau kita membaca mad muttasil 5 harakat misalnya atau kita baca 5 harakat mad munfasil kita baca juga 5 harakat atau kita baca 4 tidak ada salahnya seperti dua i illa hmm. atau kita macam mad muttasil empat harakat mad munfasil harus empat harakat juga tidak boleh dilimakan seperti dua i illa hmm. tak boleh kita lebihkan seperti tadi melebihkan mad muttasil dalam kaedah yang pertama daripada mad munfasil kalau akhirnya ada mad muttasil. Ah jadi inilah kaidah idza istama'a maddain antara mad muttasil dengan mad munfasil. Di waktu itu kita harus menyamakan derajat yang dua itu. Kalau yang terakhir adalah mad muttasil, kita boleh meninggikannya. Kaidah pertama. Kaidah kedua, kalau yang kedua itu adalah mad munfasil, kita harus turun mad munfasil itu tidak boleh kita meninggikan dari mad muttasil. Ah jadi kita sudah mempelajari hukum yang kedua dari daripada madl far'i yang sebabnya hamzah ialah mad munfasil dengan pembagian-pagiannya, bagian-bagiannya dan juga dengan hukumnya. Hukumnya adalah jawaz. Kalau kita berhenti di mad munfasil, infisal hakiki pada waktu kita berhenti itu mad kita akan kembali ke dua harakat. Kembali akan kembali ke mad tabi'i. Tidak boleh kita panjangkan seperti kita membacanya sewaktu dia bertemu sudahnya hamzah. Tidak boleh waktu berhenti ya, akan kembali dia menjadi mad tabi'i 'inda al-waqf. Sudah Yang ketiga dari pembagian mad far'i yang sebabnya hamzah adalah mad badal. Mad badal. Artinya badal ini adalah pengganti. Badal. Pengganti atau diganti. Yang artinya ialah di mana huruf mad ini sebenarnya asalnya ganti, pengganti daripada hamzah hamzah yang mati pengganti hamzah yang mati seperti contohnya kalimat adam ala fa bi ay ala ala rabb itu kita di dalam kita utu iman imana itu semuanya adalah dinamakan mad badal Hukumnya mad badal ini adalah jaiz, jawaz. Jawaznya kita membacanya untuk bacaan Hafsah adalah 2 harakat. Kalau baca ulama yang lain, apa bacaan lain ke bacanya ada yang baca 6 harakat, ada baca 4 harakat, tapi kita tidak. Dan mad badal ini berhenti terus kita pertahan kalimat dia akan tetap 2 harakat, tidak akan berbeza kalimat منفصل انفصال حقيقي kita boleh jadi dua harakat. Ha. Tromatda dalini tidak ada. Dia tetap dua harakat kita bacanya. Jadi seperti kalimah adam ini kita bilang pengganti. Pengganti apa? Asalnya kalimah adam ini aqdam. Aqdam. Jadi a ambartama adalah a, yang kedua lah hamzah sukun, a. Jadi hamzah yang sukun ini kita ganti dengan huruf mat menurut menurut mengikuti harakat baris huruf yang sebelumnya jadi sebelum hamzah ini kalau dia berada saat berbaris atas fathah maka akan digantilah hamzah yang sukun ini dengan alif makanya dibaca adam ala asalnya adalah a'la a'la aba a'ba a'ba jadi digantilah Ini sudah terganti dia di dalam Al-Qur'an, di dalam tulisan Al-Qur'an sudah terganti tapi kita akan uh, memper, memperincinya karena kita ingin mengetahui apa artinya badal itu. Jadi yang begini dinamakan mad badal. Mad badal itu adalah badal asli. Maksudnya sudah terus tidak boleh kita membeda-bedakan, maksudnya tidak boleh kita uh, sekali kita baca dia dua harakat kali kita baca itu tidak boleh dia tetap dua harakat bahagian bacaan Hafs yang kita baca membacanya cara bacaan yang kita ikuti adalah imam Hafs dia macamnya dua harakat kalau imam yang lain akan baca kan empat atau enam harakat kita tidak usah uh, terikut pula mengikuti pula cara mereka membacanya tidak kita harus membaca dua harakat kita membaca nanti empat harakat bagi imam menaini tidak ada penibabnya hak nah, kita tidak ada jadi makanya itu yang melakukan mad badal badal asli yang ada dinamakan juga mad badal bil badal separti badal dia yang mana kalau dia itu berbeda sewaktu berhenti daripada kita bacanya langsung atau kita memulainya berbeda di waktu kita berhenti Nah, itu yang sabih. Sedangkan mad badal asli ini syaratnya adalah, yang asli ya, syaratnya katanya ada tiga. Yang pertama, dia itu, huruf mad itu adalah pengganti dari hamzah yang mati. Yang kedua, dalam tulisan terdahulu hamzah daripada huruf mad. Bukan seperti mad mutasir, huruf awam memfasil, huruf mad dahulu baru hamzah ini kebalikan daripada matmutasil yang mafasil dalam tulisan bentuknya hamzah dahulu a kemudian baru huruf mat di belakangnya yang ketiga ialah kalau kita baca langsung dia akan tetap dua harakat berhenti pun kita di sana tetap dua harakat memulai pun kita dari sana juga baca dua harakat jadi tidak akan berubah-ubah dia jikalau ada terjadi perubahan sewaktu kita membacanya dalam berhenti dengan langsung atau dengan memulainya maka di saat itu nama kan mad ini mad sabih bil badal seperti contoh nabbiuni nabbiuni uni nabbiu nabbiu ini adalah dalam bentuk tulisan waw itu adalah dia pengganti harful mad. Tetapi, tidak. Waw ini, bukala pengganti harful mad. Tetapi, dia itu adalah waw jamak waw jama' Jadi, artinya asli. Bukan pengganti. Jadi, kalau dia asli, hilanglah syarat satu-satunya. Di mana, kita syarat, kita mengatakan waw mad itu adalah pengganti daripada Hamza yang mati. Tapi dia bukan pengganti tapi dia adalah asli. Ah makanya di saat itu tidak boleh kita namakan mad badal asli tetapi dinamakan mad badal atau syabih bil badal. Contoh lain juga ialah ini dalam dalam kita uh, menyatakan daripada membuktikan daripada syarat-syaratnya. Yang pertama huruf mad mubaddalah min hamzah kina. tapi ini tidak berarti dia bukan mad asli arti seperti bil badal contoh yang kedua di mana dia berkati, benar tetapi dalam kita membaca dia langsung tidak di mad, tidak ada madnya kalau kita menyambungnya tidak ada matinya tapi kalau kita memulainya dari kalimatnya baru ada mad separtinya di dalam surah al-aqaf fis-samawati'tuni bikitab fis-samawati'tuni fis-samawati'tuni di sini kita ada hamzah mati tapi sebelumnya adalah hamzah wasl hamzah wasl ini di dalam membaca dia adalah Tidak boleh dibaca. Kita sudah uh, belajari tentang Hamzat al-Wasul sebelum ini. Apo belum? rasanya sudah. Bahwa Hamzat al-Wasul, Fil-Wasul, Tesqud, Endel Ibtidak, Tuharrak. Sewaktu kita bacanya, Dari kalimat yang sebelumnya, Dengan yang ada Hamzat al-Wasul, Hamzat al ini dia tesqud. Kecuali dia ada, uh, Dimulai, Baru ada. Seperti, Kita baca, Ketika, Bismillahirrahmanirrahimil Alhamdulillahi rabbil alamin Al-Rahimil Jadi mi Yang dibalik kalimat Al-Rahimi Kasrah mi, dia langsung Kepada sukun lam Al-Rahimil, Tetapi kalau kita memulainya Kita mulai Hamzat Rasul dengan Alhamdulillah ha, Di waktu tidak Ini tandanya kita mengetahui Ada Hamzat Rasul itu Hamzat Rasul itu tesqut di sini juga begitu ada fis-samawat kalau kita berhenti di as-samawat kita memulai kalimat yang sudahnya kita akan baca ituni jadi kita perhatikan coba perhatikan fis-samawati tuni bikitab dalam membaca wasal hamzah wasal تسقط dan hamzah mati tetap mati berbaris mati fis-samawati tuni fis-samawati tuni jadi hamzah ini mati dan kalau kita memulainya kita tidak tidak akan baca ituni nda yang hamzah mati ini akan kita ganti ke huruf mat mengikut harakat huruf yang sebelumnya jadi kita akan membaca hamzah itu jadi huruf mat kita akan membacanya ituni Kita akan baca hamzah yang tadi ik, ik, hamzah mati, kita akan bacanya dengan harf ul-mat. Dan huruf yang sebelum huruf ul-mat ini harus dibariskan, diberi baris menurut, secara jelas saja hamzah terwasul ya, hamzah terwasul ini kita akan beri barisnya menurut huruf hamzah yang mati yang kita gantikan dengan huruf ul-mat. Kalau seandainya kita ganti dengan ia, maka Hamzatul Rasul kita akan beri kasrah. Kita kasrah. Dia mulai dengan kasrah. Yang ada dari sebawah. I. Itu ni. Jadi kalau kita mulai di sini adalah Itu ni. Itu ni. Kita akan baca Itu ni. Boleh kita baca Itu ni. Itu ni. Itulah yang kedua yang mengatakan itu ni kalau dibaca wasl dan work wa of atau tidak tidak akan berubah ya seperti illma Adam ya Adam muskun Adam dia tetap juga baca kalau kita pisahkan walaupun dia tidak boleh dipisahkan tapi kita mau baca ya sendirian Adam tetap kita juga baca Adam ha, dan dia memang sudah diganti dalamlah Dalam tulisannya, Memang sudah, Hruf mat itu, Ada tertulis, sudah Hamzah. Jadi, Di sana memang, Adam ini adalah mad badal, Tetapi kalimat, Itu ni, Adalah mat syabih bil badal, karena Di waktu kita menyambungnya, Tidak ada harful mat, Yang ada Hamzah, Mati, Barbaras mati. Berbeda dia, Di waktu, Membaca, bersambung Dengan kalimat sebelumnya Dengan kita memulai dia bersendirian Kita mulai bersendirian Itu ni Baru ada Jadi syaratnya Disini tidak sempurna Nah, jadi makanya dinamakan mati seperti ini Sabih bil badan Banyak contoh-contoh Yang akan kita ketemui Nanti kalau kita akan membaca Al-Quran Banyak qalu'tu biaba'ina qalu'tu fi as-samawati tu semua ni tu adalah jadi itulah mad badal eh uh, juga sebagai contoh seperti itu ni enggak ada tulisannya hamzah kemudian huruf mad enggak ada lam pisan begitu jadi inilah mad yang ketiga dari mad far'i yang penyebabnya adalah hamzah tetapi hamzah di dalam tulisan terdahulu dari huruf mad berbeda dia dengan mad muttasil dalam dan mad munfasil dalam bentuk tulisan al-rasm hukum dari mad badal ini adalah jaiz jawaz jawaz kasrihi wa tawassutihi wa isba'i boleh kita membaca dua harakat sepertinya dibaca oleh Hafs Imam Hafs bacaan kitab boleh kita juga membaca empat harakat tabi'ah anarain ada bacaan enam harakat ada juga di dalam kaidah ya yang mengatakan ida stama sababen fi kalimat wahidah ناخذ بالاقوى ناخذ kita ambil yang qawi dan ada lazim ada wajib adamat ada jawaz jadi kalau ada bersatu dalam satu kalimat itu dia yang lebih kuat maka nah, kita ambil yang terkuat ialah seperti contoh ha bagi kita al ana wa qad asait كلمه al ana kalau kita akan memperincikan kalimat ini Di sini ada dinamakan bagi citai. Ini dia sebenarnya dinamakan mad shirak seperti kalimah Allah Az-Zakarin. Hmm. Ini Allah Az-Zakarin. Itu semuanya adalah mad lazim, eh, mad lazim kalimi mutsaqal. Tetapi dia ini Tidak asli huruf matnya Adalah uh, disebabkan Huruf mubdilah Jadi dinamakan juga mat ini Dinamakan mat firak. Ha, mat firak Mungkin juga kita boleh bacanya Dengan tashir, tapi kita tidak ada bacaan Kita tak boleh dengan tashir, kita harus mat panjang Ada yang bacanya, amin Ada yang bacanya, A Allah nah, Itu yang tashir namanya Jadi ada yang bacanya dengan tashir Ada yang bacanya dengan mat panjang begitu ha, itu makanya dia uh, tidak termasuk matlazim kalau di bagian yang lain tapi kalau kita bagi harus kita adalah matlazim dia karena huruf matnya bukan asli tetapi adalah mubdilah dari, dari huruf uh, hamzah wasl yang ada dalam kalimat itu begitu juga tentang uh, uh, al an yang matlazim huruf uh, kalimi mukhaffaf tadi itu asalnya uh, al an Jadi boleh juga di uh, tas'hirkan. Nah itulah eh uh, yang penting kita ketahui dia akan berbeza antara kalimah uh, dia kalimatnya tertentu saja eh uh, adz-dzakarin eh Allah amin ha kemudian eh uh, al-an itu saja kalimat-kalimat yang eh uh, dinamakan madfirak. Firak artinya membedakan antara istifam dengan khabar. A sebabnya, asalnya adalah A, az ad A, istifam, az-zakaren khabar. Jadi, tak boleh kita dalam bacaan kita bedakan A, kemudian kita berhenti A, az-zakaren, tak boleh. karena Hamzah terwasul itu diganti saja dengan akhirnya dengan huruf mad. Ini di sini, di mana berkumpul dia penyebab Satu penyebabnya di dalam kalimat ini tetapi yang lebih kuat daripada satu kalimat ini dia dua sebab misalnya satu penyebabnya uh, al an di sini adalah mad badal ya hukumnya adalah jawaz kerana apa kerana terdahulu hamzah daripada huruf mad dalam tulisan dalam surat Yunus kita boleh melihatnya tetapi badal della hukumnya jawaz sesudahnya adalah sukun asli e al, al yang tadi hamzatul wasl itu kita akan gantikan ke harful mad menjadi di sini dia mad badal di dalam kalimat ini juga ada sebab lagi ialah mad lazim sukun asli jadi penyebabnya adalah dua jadi kita akan ambil yang qawi. Kita tidak boleh baca al-al an dua harakat, enggak. Kita akan mengambil dia mad lazim 6 harakat. Jadi di dalam ini dalam satu kalimat ada dua penyebab kita akan ambil memutuskan akan mengambil pada penyebab yang kuat. Itulah makanya kita akan ambil di sini mad lazim dengan 6 harakat karena sukunnya yang ada adalah sukun asli. Itulah kira-kira tentang mad yang madl far'i yang uh, kita ketahui yang penyebabnya adalah hamzah pertama mad muttasil hukum wajib yumad 4 5 harakat yang kedua adalah mad munfasil dengan dua bi anwa'iha infisal haqiqi dan infisal hukmi hukumnya jawaz jaiz Yumat arba harakat Ila khamsah harakat Mislimat tasil Kedua-duanya ini Dalam bentuk rasim Huruf mad dahulu baru hamzah Dalam tulisan Bahawa yang tertentu huruf mad Dan yang ketiga ialah mad badal Badal terbagi kepada dua juga Mad badal asli Dan mad syabih bil badal Dan badal ini dia katanya Sepertinya syaratnya adalah tiga yang pertama tadi kita sudah bilang yang ketiga itu ialah huruf mat itu pengganti daripada hamzah yang mati dan kedua ialah kalau kita berhenti atau kita menyambung atau kita memulai dia akan kita baca dua harakat tidak akan berbeda membacanya daripada menyambung dengan memulai atau berhenti dan kemudian juga ini contohnya juga bisa kita lihat ja u Abahum. Ja, u, abahum di sini dia kalau kita sambung, dia akan menjadi mad manfasil, tetapi di sini kalau kita berhenti, dia akan menjadi mat tabi'i, dua harekat dan juga waw ini adalah jama' waw jama' jadi dalam hal ini, jau' jau' u ini ga bisa kita mengatakan mat badal asli, tapi adalah syabih badal kerana dia bersebab, tadi dua penyebabnya yang tidak sempurna sebab yang ketiga ialah dalam tulisan terdahulu Hamzah daripada harmad memang dalam jauh ada tetapi di dalam ini dalam satu Yusuf ya ajaahkun jadi inilah uh, secara ringkas tentang Ma yang penyebabnya adalah uh, Hamzah kita sudah mengetahui bahwa yang had badal ini hukumnya juga jawaz dipanjangkan dua harakat untuk bacaan hafsa yang kita membacanya. Hadengan nah, begini sampailah kita ke akhir daripada uh, pelajaran kita tentang mad. Kita sudah mulai dengan mad tabi, kita sudah mulai dengan macam-macam uh, mungkin juga ada sudah Umi sudah mengatakan tentang mad tamkin kalau kita mendengar apa itu mad tamkin mad tamkin ialah mad yang ada mengatakan dua pendapat ialah yang pertama pendapat pertama ialah mad tamkin dengan adanya dua waw dalam satu kalimat atau adanya dua ya tiga ya menjadi mad annabiyin annabiyin ayyitum daud -da. Ini, klimat kalimat ini, Orang memasukkannya ke dalam mat ya Artinya, Dengan kesanggupan kita, Memberikan mad dalam hal itu. Ada mengatakan, Daud, An-Nabiyin, Bajakan Nabi-in. ya. Jadi, kita, Dengan membacanya ini, Bacaan kita adalah, An-Nabiyin. Berapa ya itu? Ya nabiyin, tijayat. Ya pertama yang kedua tasdid kemudian ya mad ya. Daud, ada juga da dengan hamzah dengan waw, Daud bacanya kita bacakan Daud dengan waw saja. Aceh dinamakan mad tamkin. Tapi sebenarnya tidak usah kita uh, ee lampau mo uh, anu benar. Artinya mencari-cari benar sudah Daud itu akan masuk dia kepada ee uh, tabii di dalam kita membacanya kalau menyambung dengan berhenti kita jadi mad akhir itu sukun daud dia akan menjadi mad akhir bersukun begitu juga annabiyin annabiyin kalau kita menyambungnya ada annabiyin apabila disambung dengan kalimat yang lain adalah mad tabi'i kalau berhenti kita jadi mad akhir bersukun jadi kita sudah uh, sampai ke akhir daripada uh, keterangan tentang mad Kemudian, di sana ada Dua apa, Yang harus kita ketahui Dua Yang dinamakan uh, Mulahabah Ada catatan Yang dikatakan Kalau Iza jistam'a maddan Mutasilan au akhtar Nithil qawla ala as-sama'a Bina'a Wa anzala min as-sama'i enggak boleh kita membedakan antara dua yang panjang itu kalau dia serupa muttasil sama muttasil ha jadi kita harus menyambung memanjangkannya dalam membacanya terus harus disamakan wa lafdhihi fi nadirihi kamitslihi itu telah di bilang oleh uh, imam jazari Jadi kita harus wajib nah ha? jadi jawaz alwajehin yakni uh, boleh kita apalah istifrqa bainahuma fil mad bi hujjat jawaz alwajehin bal yaajib taswiyah hah fil kull kalau kita baca 4 semuanya sama 4 dalam langsung tapi kalau berhenti boleh yang di akhir itu boleh kita panjangkan uh, misalnya 6 uh, uh, dan kemudian Kalau kita juga, yang penting kita ketahui, kalau kita juga uh, berhenti di dalam salat atau dalam baca suatu surat, surah, seperti Al-Fatihah, tidak boleh di matahari sukuan itu kita berbedakan. Beda seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmid Din Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Tak boleh mestil juga disamakan setiap kita berhenti dalam satu bacaan kita itu mat al-sukun kita harus disamakan enggak boleh kita membeda-bedakan wa lafdhihi fi nadrihi kamithlih uh, kalau dalam juga ada suatu mulahhah katanya kalau berkumpul satu mat dalam satu kalimat ha uh, ada penyebabnya yang kuat, ada penyebabnya yang uh, lemah. Kalau yang kuat terdahulu disamakan dia dalam membacanya, tetapi uh, boleh kita turun untuk yang lemah itu. Turunkan uh, panjangnya enggak sepanjang itu. Ya misalnya seperti kita uh, membaca dua kalimat yang penyebabnya yang pertama adalah mad muttasil misalnya. Ah kemudian yang kedua adalah mad arid lisukun. Ya seperti kalimah sama. Kedua sebabnya tu, hamzah dan sukun. Ah jadi kita boleh mengambil harus kita ambil yang terkuat. Nah jadi kita harus mengambil terkuat. Ya sebab apa? Hamzah yang kuat lebih kuat daripada sukun. Makanya kita panjangkan dia misalnya seperti 6 harakat. Misalnya boleh kita menjangkannya. Kalau dia eh uh, 4 uh, uh, harakat kalau kita membaca sebelum-sebelumnya ini juga 4 harakat. Kalau seandainya misalnya di sukun kita 4 sampai di Kalau diempatkan dia adalah rendah, boleh kalau kita misalnya jimat ar sukun contohnya dua harekat, misalnya kan uh, al-muflihun alalamin kita baca dua harakat kemudian kalau kita sampai di kalimat as sama berhenti kita kirim as itu kan enggak boleh kita me, men menurunkan dia dua harakat enggak boleh jadi yang dia tetap kita panjangkan empat harakat tetap kita panjangkan enam harakat walaupun tadi kita membaca dua harakat jadi harus yu'la alaih harus ditinggikan dia disamakan atau dia harus tinggikanlah dia terdapat yang penyebabnya kuat. Jadi ada kaidah tentang istima' mad dan kalau bertemu dua mad itu atau dalam satu kalimat dua ada mad munfasil, ada mad muttasil. Misalnya eh uh, ya kalau kita baca mad munfasil a ha, 4 harakat, ha, mad muttasil itu enggak boleh dikurangkan. Ya mad mutassil itu tetap juga harus dia 5 harakat atau 4 harakat. Kalau mad munfasil karena dia lebih rendah, lebih kurang nilainya, dia boleh berhenti, eh, boleh eh, kita panjangkan 2 harakat. Nah, begitu jugalah seperti dengan mad arif sukun dengan mad lin. Jadi Kalau kita semuanya dia arif sukun kita membaca tadinya adalah 4 4 4 4 sampai kita di Madlin ini ah ya kita boleh di sini boleh kita menurunkan dia 2 harakat. Tak apa, apa tapi seharusnya kau melihat siapa yang dahulu. Kalau mad arif sukun dulu kita ada 4 4 4 ah kita di lin ini ah uh, kita membaca 4, ya boleh baca 2 juga boleh. Tapi kalau seandainya kita di mad arif sukun tetap baca 2, 2 2 2 2 nanti sampai di lin kita baca 4. Oh enggak boleh karena lin itu dia ada lemah lebih lemah daripada mata argus itu. Nah, begitulah dalam kalau seandainya e, bertemu dua mat yang penyebabnya adalah berbeda mana yang lebih kuat kalau yang terdahulu itu lebih kuat kita ikutkan yang dahulu. Kalau yang terdahulu adalah lemah yang terakhir mad ini adalah kuat kita akan kerjakan dia sendiri yu ala ala artinya kita tinggalkan dia kita berikan haknya dia. Hmm. Ah itu tentang mad. Dan tentang yang terakhir tentang mad juga harus kita ketahui ialah maratib. Tingkatan mad ini. Mad far'i itu ada tingkatannya. Derajatnya. Maratibnya. Yang tertinggi yang tinggi sekali adalah mad lazim tetapi lazim yang dipanjangkan 6 harakat tidak boleh kurang sedikit pun dari 6 harakat. Yang mad lazim baik mad lazim kalimi musaqqal atau mukhaffaf atau mad lazim harfi musaqqal atau mukhaffaf semuanya boleh kita uh, harus kita bukan boleh harus kita baca 6 harakat. Tetapi seperti kita melihat di dalam mad lazim ada harfu ain kaf ha ya ain sad ini dalam makil maain ini kerana ya ini adalah ya elin. kita boleh membaca empat harakat kita boleh baca enam harakat tetapi enam harakat adalah lebih afdal kerana taswiyah menyamakan dia dengan uh, mad lazim itu perihaknya juga 6 tidak boleh kita beda-bedakan. Eh uh, itulah di antara yang tertinggi adalah mad lazim, yang kedua di bawah mad lazim yang tinggi yang paling tinggi juga nilainya setelah mad lazim ialah uh, mad muttasil. Mad muttasil hukum wajib. Yang dipanjangkan paling kurang 4 harakat atau di atas 3 harakat ada 4 5 atau 6 kalau berhenti. Kemudian yang sebabnya sukun ialah uh, yang hukumnya jaiz uh, mad li sukun jadi dipanjangkan 2 atau 4 6 harakat uh, kemudian mad eh, istidha itu adalah mad munfasilah sebabnya adalah hamzah mad munfasil itu adalah mungkin kita panjangkan 4 atau 6 atau 5 harakat dalam kita menyambungnya Kemudian terakhir adalah mad badal. Yang khilmah amana imana utuh. Nah, itulah semua mad badal. Nah, yang mad badal ini kita sudah menerangkan ada yang namakan mad badal asli, ada mad syabih bil badal. Penyamaan, penamaannya mad syabih bil badal itu uh, adalah uh, karena tidak mencukupi syarat sebagai dia mad badal. Kita telah terangkan syarat mad badal itu adalah yang diberikan Jadi mat itu adalah ganti daripada hamzah yang mati. Yang kedua, hamzah itu adalah sebabnya mati. Yang ke yang ketiga, uh, ialah uh, dibaca waktu berhenti atau menyambungnya atau kita memulainya, membaca juga dua harakat tidak boleh lebih daripada itu bagi bacaan Hafs 'an Asim. Dan yang selanjutnya syarat daripada mat badal itu ialah huruf man itu jangan huruf asli seperti Nabi Uni adalah huruf asli kita. Itulah di antara mat-mat yang uh, kita ketahui dan kita sudah terangkan. Semoga saja insyaallah kita akan uh, bisa mempraktikkannya dan semua kita akan paham. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kita memberikan kepada kita orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan dalam bentuk yang diridai oleh Allah. Semoga Allah dengan kita membaca Al-Quran ini ini uh, akan memberikan keridaan-Nya kepada dia, kepada Allah Subhanahu taala. Bacaan yang kita baca itu adalah bacaan yang diridai oleh Allah Subhanahu taala. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. <laughs>